2001, Block 5a i södra Sudan. Människorättsorganisationer har larmat om att byar bränns och lokalbefolkningen bombas i området där svenska Lundin Oil utvinnar olja. Ian Lundin, ordförande för Lundin Oil och en reporter har rest ner till området som kallas Block 5a. Vi stannar för att se oss omkring och då får vi besök. En grupp barnsoldater dyker upp från ingenstans. Now, how do you feel about this child soldier is protecting the oil fields? Well, I think uh, to protect protecting the oil fields is is a is a general generalization. I'm very upset about seeing child soldiers in general. Nu, 20 år senare så åtalas Ian Lundin och företagets tidigare VD för medhjälp till folkrättsbrott. Men vad visste företaget om konflikterna i området och vilket ansvar vilar på företag som är aktiva i konfliktzoner? Petri Krim om Lundin Oil och inbördeskriget i Sudan. Jag heter Eva Leisa Och jag heter Victor Aldén. Ja, vi har haft några riktigt tjocka lunter till förundersökningar i det här programmet. Det var tullutredningar på ett antal tusen sidor, sen har vi det här stora vårbymålet eller det stora enkromålet på närmare 30 000 sidor. Där kändes ju lite grann som att materialet mm. nästan aldrig tog slut och vi återkommer ju ibland till att sitta och läsa det igen och igen. Men inget trumfar den här utredningen hittills, för när pressmeddelandet landade att man väckte åtal mot tidigare chefer inom Oil för medhjälp till folkrättsbrott så var det slutet på en nästan tio år lång utredning. Alltså tio år har man jobbat på det Lite drygt. Om vi ska dra lite siffror så kan man ju säga att det har hållits ungefär 270 förhör, mm. 150 människor som har hörts och förundersökningsprotokollet det landar då på ungefär 80 000 sidor, lite drygt. Och jag tänker att vi kan eh, fokusera lite på det här med 80 000 sidor förundersökning för på något sätt så kanske det gör det ganska tydligt att det går liksom inte för oss här på redaktionen att läsa allt det här och smälta allt det här materialet kanske om vi skulle göra ett specialår av Peter Krim som bara skulle hända som bara skulle handla om folkrättsbrott i Sudan nästa år men vi kommer försöka liksom bena ut det här och göra det här så begripligt som möjligt som vi kan på under en timme. Och försöka förklara varför utredningen som pågått så länge vad innebär egentligen också då medhjälp till folkrättsbrott som är den rubrisering som finns i åtalet och också försöka ge en slags tidslinje över händelserna i Sudan från innan Lundin kommer dit –tills efter att de har lämnat. Och vi ska börja med vad brottet innebär– –och varför det har sin rättegång om krigsbrott– –i en glesbefolkad provins på gränsen mellan– –nuvarande Sudan och Sydsudan i Stockholms tingsrätt. Rent formellt så börjar det med en anmälan den 21 juni 2010 klockan 14.18. I det här dokumentet står det att block 5 av Sudan är brottsplatsen och brottstiden den anges till onsdag den 1 januari 1997 till och med onsdag den 31 december 2003. Idag kom beskedet att åklagare inleder en förundersökning om företaget Lundin Oil kan ha gjort sig skyldig till folkrättsbrott i samband med oljeutvinning i södra Sudan. Utrikesminister Carl Bildt har suttit i bolagets styrelse. Och när vi pratar om Sudan i det här avsnittet så är det lite speciellt. För Sudan var ju tidigare Afrikas största land över 40 miljoner, över 50 miljoner till och med invånare. Men relativt nyligen så splittrades ju Sudan i Sydsudan och Sudan. Och block 5A, det ligger i Sydsudan, norra delen av Sydsudan, precis på gränsen till nuvarande Sudan. Men när vi pratar om Sudan i avsnittet historiskt så gäller ju det både Sydsudan och nuvarande Sudan. Det har ju varit rätt oroligt i den här regionen väldigt länge och nu i höstas i slutet av oktober genomförde ju militären en statskupp. Och Det här gör ju att UD, Utrikesdepartementet avråder från resor till området precis som många andra länder. Och den här avrådanden den gällde ju även innan militärkuppen. Men om vi går tillbaka till den polisutredningen då, som startade för drygt tio år sedan. Beslutet om att inleda en förundersökning det kom ju inte liksom från toma intet utan det kom ju från Lundin Oils närvaro i Sudan och misstanken om att det hade förekommit Oegentligheter, när de var där, det omskrevs i en bok av journalisten Kerstin Lundell. Och fokus, det låg ju också på en viss moderat politiker som sommaren 2010 var Sveriges utrikesminister. Alltså vid den tidpunkten så var det väldigt stort fokus i media kring Carl Bildts eventuella inblandning om han kunde bli föremål för förundersökning och åtal. Mark Lamberg, han är professor i folkrätt vid Stockholms universitet. Så, så det, var ju, det var ju väldigt mycket fokus på det inledningsvis. Och då var väl min tanke att man möjligtvis kunde komma åt styrelseordförande och vd som nu har blivit åtalade. Men att det var, skulle bli väldigt svårt om man skulle försöka komma åt styrelseledamöter som bild. Det var väl min, min, det, det som jag minns man först funderade på. Och Lundells bok då, Affärer i blod och olja den gavs ut i februari 2010 och boken har ju dessutom föregått av flera rapporter och uppgifter från människorättsorganisationer som påpekat hur oljeprospekteringen i Sudan och även i andra närliggande länder som Etiopien eldats på konfliktläget i redan rätt stökiga länder. Och vi ska snart gå in mer i detalj om vad det är konkret Lundinol är misstänkta för. För åtalet handlar ju om medhjälp till folkrättsbrott och den här typen av brott och även sättet att samla bevis kring ett sånt här typ av brott. Det skiljer sig ju rätt mycket från vad vi kanske skulle kalla vanlig brottslighet. Det är ju det, liksom det allra allvarligaste brottet vi kan tänka oss. Miriam Ingesson hon är doktorand i straffrätt och folkrätt vid Uppsala universitet och har tidigare arbetat som åklagare också. Om vi tänker oss att ett mord är ett fruktansvärt brott så rör det sig här då om potentiellt i alla fall, om, om tusentals mord liksom, som är resultatet av någonting man kan formulera som en, en viss gärning, som ett krigsbrott. Hon forskar just om krigsbrott, särskilt när det gäller då företagsinblandning. Och krigsbrott hör till de internationella brotten där också folkmord brott mot mänskligheten och aggressionsbrott ingår. I den svenska lagstiftningen före 2014 då kallades krigsbrott för folkrättsbrott. Det handlar alltså om övergrepp som skett i samband med väpnad konflikt. Till exempel genom att vanliga människor som inte deltar i strid blir utsatta för våld och kränkningar. Och det är bara under de senaste, låt oss säga 15 åren som det här har behandlats i, i svenska domstolar. Det finns ett... Ehm, Ja, något dussintal fall ungefär som har koppling till exempel till eh, konflikten i Forna Jugoslavien, folkmordet i Rwanda, eh, Syrienfallen eh, eller den så att säga, konflikten som rör eh, Syrien-Irak. Eh, några sådana fall har prövats. Men eh, jämfört med det, liksom, det vi vanligen tänker på som brottmål så är det ju klart ovanligt. Och som sagt så är det ju ett annorlunda sätt att arbeta jämfört med den typen av fall vi brukar ta upp i p krim Vi pratar om händelser gärningar på någon stor skala och komplex, eh, komplexa händelser. Det betyder... Att bevisningen fungerar inte som det gör i vanliga brottmål. Inte ens i de stora vanliga brottmålen. Utan krigsbrottmål byggs upp med väldigt finpixlad... Liksom, många små bitar, en mängd, stor mängd information. Det är viktigt med dokumentation, formell dokumentation. Det är viktigt med experter som bedömer liksom, de stora dragen. I Man måste till exempel etablera att det var en, en väpnad konflikt. Själva åtalet är ju lite av en tvåstegsraket. Det är ju så att säga... Bara Lundin Oil och mm. två av dess företrädare som är åtalade för medhjälp då till folkrättsbrott. Men för att liksom styrka den här medhjälpen då måste ju åklagarna även bevisa att det faktiskt skett ett folkrättsbrott som Lundin har liksom medhjälp till. Och just det som Miriam Ingesson var inne på kring att etablera den väpnade konflikten. Nej, men utmaningen är ju att bygga upp det här otroligt omfattande bevisningen och att till exempel rent praktiskt få tag i den. Hur kommer man till tals med brottsoffer till exempel? Hur, hur får man underrättelseinformation? Hur får man reda på... Um vem som beslutade vad den skriftliga och muntliga dokumentation man behöver finns ju i ett annat land och kontrollen över den finns hos människor som inte vill dela med sig av den så det mycket har jag att göra med tillgång till bevisningen och att den finns i ett annat land och att det hela utspelade sig i en väpnad konflikt som per definition är ju liksom en kaotisk situation Under polisutredningen har man samlat både rapporter som då bekräftar vad som ska ske skett i regionen och interna dokument och mejl som Lundin antingen har fått eller att de har skickat det inom företaget som är tänkt att visa liksom, vem som vetat vad och när man har vetat det. den är på lite hissnande 231 sidor. Både rapporter från olika NGOs, alltså non-governmental organizations, Lundin kommunikation både internt och externt det finns FN-rapporter, pressmeddelanden, medierapportering. Det finns allt möjligt och dessutom en hel del vittnen. Och då pratar vi både om personer som drabbats, mm. kanske förlorat hela sin familj men också om olika typer av experter som jobbat i eller forskat om området. Och det är ju åklagare på internationella åklagarkammaren som har ansvaret för att leda den här typen av utredningar och förundersökningar. Och inom polisen så är det krigsbrottskommissionen som jobbar med det. Och ytterligare en liksom bild då som bekräftar hur väldigt omfattande mm. den här utredningen är. Det är ju att man sommaren 2015 är tvungen att göra liksom en kompletterande polisanmälan. Mm. För då går det inte längre att stoppa in mer dokument i själva utredningen. Och det är ju då något slags halvtidig utredningsfasen man är inne i då. Alltså det man hörde från åklagarna det var ju att de hade en... Mark Klamberg igen. En väldigt klar uppfattning att de hade ett, ett bra mål och att de trodde på att det kunde bli åtal så småningom. Eh, att det tar så lång tid eh, är jag inte förvånad över. Alltså jag följer ju rättegångar vid eh, Jugoslavien-tribunalen, Rwanda-tribunalen, internationella och där eh, Målen tar väldigt lång tid och jag tycker att eh, det här målet- eh, är, är ju väldigt annorlunda och, och konstigt slags svenskt sammanhang men, men när jag jämför med de rättegångarna jag normalt tittar på i Hag så, så är det liksom samma tidsrymd och det är eh, samma svårighet och det är samma omfattning eh, som jag kan se där och här så, så jag, jag är inte så förvånad över att det ta så lång tid och varken Mark Klamberg eller Miriam Ingeson vill ju uttala sig i skuldfrågan, alltså hur åtalet kommer att landa när det väl prövas. Klamber reagerade också på stämningsansökan när den lämnades in i tingsrätten nu i november. Den liknar ju, liknade ju en, en vanlig stämningsansökan på så sätt att en svensk stämningsansökan att eh, åklagarna håller korten ganska nära in till sig så det, det, det på vissa avgörande frågor så, så för mig är det fortfarande lite oklart hur, hur åklagarna ska, ska ro hem detta. Inte nödvändigtvis för att de saknar en strategie eller tanke kring det men de, de verkar hålla korten ganska nära in på sig när jag läste Och Det handlar framförallt om den här frågan hur man ska koppla ihop brotten som då påstås ha skett med, med de två åtalade. Det handlar ju om medhjälp till folkrättsbrott genom att be den sudanesiska regeringen om hjälp med att säkra området där oljeprospekteringen skulle äga rum. Om man eh, lite elakt kokar ner det som åklagarna vill visa på mm. så är ju en fråga som ställs här hur okunnig eller hur naiv får man vara kring vad som sker i ett område där man har Verksamhet. I princip får man vara hur dum som helst om bevisningen pekar på att det var det man faktiskt var. ingen sån på Uppsala universitet igen. För då är man inte skyldig till brott om man inte hade liksom, till exempel erfollet uppsåt så man inte insåg eller eh, kunde värdera informationen rätt. Men sen kan man ju bli överbevisad om det. Det kan liksom ställas utom rimligt tvivel att man visst visste och förstod hur det någonting hängde ihop. För att förstå grunden till det åtalet så måste vi få lite bättre grepp om läget i Sudan, både kring millennieskiftet, men för att förstå det då måste vi gå ännu längre tillbaka i tiden, hela vägen till 1800-talet. För Slutet av 1800-talet fram till 1955 så styrde södra Sudan som en del i vad man kallade för brittisk-egyptiska Sudan. Det var liksom kolonialstyrt av Egypten och kanske framförallt också från Khartoum då, i norra Sudan. Och Sudan fick sin frihet 1956 men bara sex år senare, alltså 1962, då utbröt det första inbördeskriget. Och Det kommer att vara ett återkommande tema på de här interna konflikterna. Det handlade om frihet för Sydsudan. Det här tioåriga inbördeskriget det slutar 1972 då man skriver under ett fredsfördrag. Och i det så står att Sydsudan får ett visst mått av självstyrelse. 78 några år senare alltså, då finner man olja i Unity State. Det är ett område där delar av det omtalade Block 5A som vi pratade om tidigare ligger. Först är oil was discovered olja um, in the i the late 70 s det här är Brian Adeba. Han är sydsudanexpert på en organisation som heter The Descentry i Washington DC. Descentry de både utreder krigsbrott i Afrika men är också en tankesmedja som försöker ändra vad ska man säga systemen som gör det möjligt för olika lokala krigsherrar eller diktatorer att profitera på internationella investeringar. There was a, an American company that was working in the oil fields called Chevron. Men oroligheter ska bryta ut igen. 1983 så är konflikten mellan nord och syd igång igen- efter att syds då självbestämmande dragits in av regeringen i norr. Det finns flera milisgrupper och frihetsgrupper i södra Sudan under den här tiden- bland annat en som är väldigt stor som heter SPLM eller SPLA. Och vid den här tiden så attackeras då amerikanska Chevron av frihetsrörelsen. Chevron gav upp the the mining rights um because of um of the intensity of the growing conflict that had started in 1983 uh so when when when chevron left there was no oil exploration until uh the mid 90s och i slutet av 80-talet då sker en statskupp och kriget mellan nord och syd läggs ned kan man säga. Men inom syd så sker det en splittring. Miliser och beväpnade grupper blir fler och fler och det sker en ökad militarisering i området. Och här under 90-talet så är Lundin för första gången aktiva i... Sudan, överhuvudtaget. Det är deras dotterbolag, Red Sea, som jobbar i östra Sudan. Men det är först efter fredsförhandlingar i Khartoum, då, som är huvudstaden i Sudan 1997, som man ger sig in i Sudan på riktigt. För under det då börjar man dra upp riktlinjerna för en långvarig fred och för igen då självstyre för Sydsudan. -To cut a long story short, um, uh, developments happen, landing actually takes over. Är um, oil exploration in block 5. And it, it starts to uh, prospect for uh, oil in a place called uh, Tarjak. Tarjak, um, in the Tarjak oil fields. Så det är nu då, 1997, som Lundin tillsammans med österrikiska, malaysiska och även då sudanesiska aktörer blir tilldelade exploateringsrätt för området med. Det är rätt deprimerande namnet då, Block 5A i södra Sudan på gränsen till, till norra. Och man kan tänka sig då att allt är frid och fröjd och problematiskt företag nu. Att börja leta efter olja efter det här fredsfördraget då i huvudstaden Khartoum. Men det finns ju ett problem här och det är att det inte riktigt är fred i området. Around the oil fields, a, a, a serious war that was going on between the Sudan People's Liberation Army and the government. Regeringen i norr har nämligen bara skrivit fredsavtal med den ena delen av motståndsrörelsen i syd den andra delen den är aktivt emot den här oljeutvinningen som man då anser gagna regeringen i norr och i förlängningen då göra deras grepp om rebellområdena i syd ännu starkare. Och kort efter att Lundin påbörjar det här arbetet så pausar man det just för att ett läger blivit attackerat. Om vi ska summera det lite så kan vi prata om den här tiden där Lundin är involverad i Sydsidan. Den sträcker sig från 1997 till 2003. Det är ju ett väldigt instabilt samhälle. Många år av inbördeskrig har ju lett till en militarisering av områden. Miliser och grupper växer, splittras. Det är generellt rätt. Otryckt helt enkelt och ytterligare en aspekt av det hela det är ju det faktum att Sudan som så många andra liksom postkoloniala stater drabbas av europeiska kolonialherrarnas förbläs för att dra lite ja, slarviga linjer på en karta. Ja, de här linjerna går ju rakt igenom då, både folkgrupper men också historiska områden och föds samman grupper i nya nationer bara i Sydsudan så finns det över 50 olika språk. Det pratas av en mängd olika folkgrupper. Men ha med oss då är ju att de dominerande grupperna är Dinka som har över 30% procent av befolkningen och Noor som har över 15%. Och de grupperna i sin förlängning har ju också vissa konfliktytor. Och det gör ju att konflikterna i området Sydsudan är också till en viss gräns etniska konflikter. Så om man vill bedriva affärsverksamhet- i det här området, som då puttrar av olika konflikter, då måste man ju göra någonting åt säkerheten. Så efter att ha pausat arbetet efter attacken mot ett läger som vi nämnde tidigare, så är ju Lundin Oil igång igen 1999. Och vad är det egentligen Lundin gör då? Ja, Lundin är ju ett prospekteringsbolag vid den här tiden. Både vad gäller olja i det här fallet, men Lundins har ju även bolag som prospekterar efter mineraler. Men vid den här tiden är man en ganska liten aktör, så det är därför man då slår ihop sig med flera andra bolag för att prospektera i området. Och att prospektera, det betyder ju då att leta efter olja. Och när man väl hittar olja så utvecklar man området, man säkerställer att det är tillräckligt mycket för att utvinna över längre tid och man kanske bygger upp en infrastruktur kring det och liknande men i slutändan så är kanske inte målet att Lundin ska liksom bygga gigantiska oljefält och pumpa upp miljontals fat med olja ur marken och sköta distributionen med mera utan tanken är att man ska sälja vidare de här rättigheterna till ett högre pris efter att en geologer och andra människor har liksom ökat värdet på området kan man säga men del i det här att faktiskt kunna sälja det här då paketet vidare eller vad man ska säga, det är att man måste säkra arbetsförhållandena och se till att det är någorlunda tryckt i området, att det går att vara där och jobba där. Lundin has uh, Lundin is called Lundin, right? Has this idea of we gotta create security around the oil fields. Uh, they bring in some of their security people and police and um, to to sort of protect the oil fields. Och vad är då säkerhet hur hur uppnår man den här nivån av säkerhet? The, the government's idea of security is basically you know displace the whole population away from there because the as long as you have settlements around the oil fields these sort settlements um form the basis of support for the rebel movements but if there's nothing here it's just green grass and land no one can come over here 1999 då hittar man ju olja och gör sig redo för att gå in i nästa fas. Då ska man också enligt åtalet som lämnades in till Stockholms tingsrätt, ha uppmanat den sudanesiska staten att skapa tryggare förhållanden för deras arbete. Och som Brian beskrev den sudanesiska statens väg till tryggare arbetsförhållanden det är ju kanske något annat än vad vi tänker i Sverige. Och samtidigt som regeringsstyrkor enligt flera rapporter bombar helt urskiljningslöst så pågår det också striden mellan de olika rebellgrupperna för att ta kontroll över området där Lundin arbetar. är infighting between the rebel groups um and this results in a massive displacement av people från the area. You know like it was the the whole area was cleaned out. Now where Lundin really comes in is that when when these this, this um, these operations i think are happening it it actually may be help or facilitated that's why it's complicit it's complicit in the actions that led to the displacements of the civilian population in that area det är lite svårt att veta exakt vad alla visste vid den här tidpunkten och det Brian Adeba påpekar det är att man är complicit, alltså medskyldig. Och det faktum att Lundin är i området, att man uppmanar regeringen att uppfylla säkerhetskraven för företagets närvaro, en närvaro som i förlängningen skulle gynna regeringen enormt ekonomiskt och det skulle kunna bli en enorm fördel i det här inbördeskriget. Det man menar är ju då att de borde ju ha förstått att regeringen skulle kunna gå ganska långt för att trygga de här inkomsterna. Och vi har ju nämnt det här med displacement of people, alltså att man har drivit folk på flykt. Och vi har pratat om bombningar och allt det här nämns i olika rapporter från NGO:er, Amnesty, Human Rights Watch och olika kristna NGO:er som är aktiva i området. Och Brian och sina rötter i Sydsudan. Han är ju stenkol på området. Men han var ju inte där precis när det här pågick. Det var ju däremot Phil Clark. So one of the first reports that came out was in the year 2000 by Amnesty International. And that mentioned for the first time Lundi that attacks were happening in the Lundi area. Phil driver nu mera sin egen NGO som heter Bloodhound där de fokuserar på krigsbrott och liknande frågor, men på den här tiden så hade han ingen större koll på vad som hände i Sudan. That's, that was in May 2000. That's somewhere in July 2000. Och det Phil meeting uh, I was working the time as executive director of Médecins Frontier, Kanser, in, uh, och det säger här först på franska och sen på någon slags brittisk-danska det är ju organisationen läkare utan gränser som han arbetade för vid den här tiden och det var under ett föredrag i Amsterdam som de organiserade som ämnet ta upp första gången. There was a an expert on Sudan called Peter Verney. And he had produced quite a big report in 1999, looking at the oil companies' involvement in Sudan and how that was actually making things worse um, for the local population. And this um, report, mentioned from Canada and from Sweden, um, could be... Fel kände att han behövde lära sig mer om vad som pågick och att enda sättet att göra det på ett sätt var att ta sig dit. Och som vi pratade om så var det ju inte helt enkelt att resa ner till Block 5 A eller närliggande områden i den här tiden. Men läkar utan gränser, de finns ju lite överallt som du. So I arranged with uh, Medicans Frontier, jag har utansa to go out to Sudan, which I do in the year 20. Area just block Jag har inte varit i vare sig Sudan eller Sydsudan Nej. och det kan ju vara svårt att ha någon liksom tydlig bild av hur det ser ut där. Nej. Men Sudan det är ju först och främst ett väldigt stort land vid den här tiden innan det då delades i Sudan och Sydsudan. Det är det största landet i hela Afrika och genom landet slingrar sig Nilen hela vägen till Medelhavet. Det startar upp i Virunga bergen från Victoria sjön i Uganda och sen ner i södra Sudan. And then reaches this area called the Sud. It's a very flatt area. So it's an area that is gets a lot of flooding. And the soil is this intense black, what's called black cotton soil. It's really when it gets wet, it's like walking on ice. It's really slippery. Um, very, very sticky and very difficult to produce put roads on unless you put a lot of engineering så ett enormt platt område och väldigt lite infrastruktur när Lindy Oil kommer dit. Så So the flat area and traditionally the people would have practiced what's called transhumance. They would have driven their cattle from one area to the next. Så väl där så bestämmer sig fil för att ta reda på om det stämmer det som rapporterna sagt att människor har drivits på flykt på de här enorma slätterna. And one and there um, I do a journey up the up one of the rivers there. And I meet um, a group of displaced people who said they'd chased off their land och the Arab. Och han säger att lokalbefolkningen säger araber, och det som man menar då det är nordsudaneser, för som vi nämnde tidigare så har det varit en väldigt lång konflikt mellan nord och syd, och det handlar till en viss gräns om vart man blickar i landet. I södra Sudan så kanske man blickar åt subsahariska Afrika på ett annat sätt. Medan i norra Sudan har man mycket närmare band till arabvärlden och Egypten those people they were attacked they were chased off their land because they didn't know who what the reason behind the attacken. were but there i was seeing displaced people and i determined when i got back i would try and put more focus on what was going on in south sudan efter det här mötet och försöker ju få ihop hur det här eventuellt kan kopplas till oljebolagens närvaro och det finns ju ingen naturlag så att, att bara för att man letar efter olja på en plats så leder det patomatik till våld. Men det som fick dem att känna att de var på rätt spår det var när de började jämföra med siffrorna om våld i området som stod i de olika rapporterna. And we looked at that, and from reports by human rights organisations and so on. One can see that the Block 5A area was actually one of the most peaceful areas in the Sudan in South Sudan during its civil war period until the oil exploration started. Och efter att oljeprospekteringen har börjat så blir det enligt rapporterna ett av de mest våldsdrabbade områdena. Första gången som det här får ordentlig uppmärksamhet det är 2001 och det organisationen Christian Aid släpper en rapport där man då beskriver det vi har pratat om ganska mycket om en civilbefolkning som fördrivs, byar som bränns och en regering som bombar sina egna invånare och det här görs då i delar av block 5a och enligt rapporterna för att till exempel Lundin Oil ska ha möjlighet att kunna arbeta. Ett år innan rapporten har också en ny person fått plats i styrelsen för Lundin Oil. Det handlar om en svensk tidigare statsminister och ett av FNs särskilda sändebud till Kosovo, Moderaten Karl Bildt. Här är Dagens Eko kvart i fem. Carl Bildt omvaldes idag i styrelsen för Lundin Oil i samband med bolagets Stämma i Stockholm. Carl Bildt och Lundin Oil har fått kritik i samband med oljeprospekteringen i södra Sudan. Och så här lät det i ekot maj 2001. Carl Bildt förklarade att bolagets verksamhet i huvudsak bidrar till bättre levnadsvillkor för människor i de här länderna. Och hittills har inget kommit fram som talar för att Lundin Oils verksamhet har bidragit till fördrivning av människor. Understandably, the Swedish public um, believed these, you know, this respectable citizen um, and really thought that the story coming from foreign aid agencies was propaganda eller exaggeration och så Och så story det. Och två år senare, 2003, då säljer Lundin sin del i Block 5 och det gör man med en rätt rejäl vinst. 700 miljoner kronor tjänar man på den affären. Det är ju också något som åklagaren tar upp. Att de vill att de ska betala tillbaka den här vinstsumman. Det skulle i dagens penningvärde då motsvara 1,4 miljarder kronor. Efter det så är det ganska tyst om Lundin sedan vill samarbeta med andra grupper och då får fram en rapport där man genom att jämföra olika satellitbilder visar på att stora områden har då permanent avbefolkats i området men det är ingen svensk media som riktigt plockar upp det där. Tills journalisten Kerstin Lundell för upp ögonen för det. You need individuals who are independent. You see Kerstin she's an independent journalist. She's a freelance journalist. So she wasn't going to have to follow the line of any organisation. Ja, men jag satt på en av de här tidningarna, en branschtidning för processindustrin. Och processindustrin det är något man kanske inte hör varje dag, men vi kan väl säga så här: Oljeindustrin ingår i processindustrin. Jag är ju intresserad av mänskliga rättigheter och sånt. Och Då dök, dök Lundin upp i mitt flöde. Och sen gick jag Carl Bildt och blev utrikesminister och det blev det ännu större. Hon skriver flera artiklar och inleder arbetet med en bok om Lundin Oil. Och 2008 får hon kontakt med en NGO som försöker att uppmärksamma situationen i Sudan. Och genom dem så fick jag hjälp att resa runt i södra Sudan också. Så jag reser runt med en sån här frivillig och ideell organisation som leddes av en sydsudanesisk press. Jag kunde resa säkert. Det är ju rätt speciellt som jag nämnt att resa runt här som får hjälp med tolkar och säkerhet för att kunna ta sig runt i Block 5A. Lite ironiskt är att hon också då får hjälp av infrastrukturen som Lundin Oil byggde. Ja, vi åkte i en, i en stor gip på den vägen som Lundin hade byggt där för oljeverksamheten. Den gick mellan de här små byarna. Vilka, visst, någon by åkte vi förbi eller... Skuggan av en by som hade blivit nedbränd och sen svängde vi av och så åkte vi till en by som hade blivit uppbyggd igen. Och så går man in i deras alltså väldigt enkla boningar som är, det var väl vita lerväggar och så var det halvtak. Så kan man ju fråga sig också hur lokalbefolkningen reagerar när de kommer? Alltså det är ganska hjärtskärande. Det var, jag kom från Sverige, från Lundinsland och folk var jätte vänliga. De var så glada över att få berätta. Det var människor som hade upplevt det. De hade upplevt de här fruktansvärda flyganfallen till exempel. Det kom en enorma sovjetiska transportplan och släpper ut klusterbomber med järnskrot som sprids Phil Clark berättade ju tidigare om att de han träffade vid sin första resa inte såg någon koppling mellan vad som hänt om oljebolagen. Bara att nordsudaneser hade jagat bort dem. Men när Kerstin Lundell reser runt, då har ju boende i lokalområdet koll på det här svenska bolaget. De var väldigt medvetna om Lundin. De sa, hade ju inte sett så många företrädare för företaget själva, men de hade ju sett. De hade liksom. Det var olika grupper, de anlitade tydligen till exempel kinesiska vägbyggare och de berättade att först kom ett flygplan som då skulle kolla vad som fanns. Sen kom då militären och efter militären så kom de kinesiska vägbyggarna och sen kom Lundin. Kerstin samlar de här vittnesmålen och andra vittnesmål från andra delar av världen när Lundin är aktiva. Det var ju till exempel Lundins arbete i Etiopien som Martin Kibbe och Johan Persson granskade när de greps och sen fängslades i Etiopien. Det här materialet som hon själv samlar in och även en del material från Phil Clark som vi hörde tidigare det blir till boken Affärer i blod och olja som då handlar om Lundins arbete i flera länder inte bara i Sudan. Och publiceringen av den boken för oss tillbaka till Sverige och till utredningen. För den 15 mars 2010 så skickar en svensk advokat ett brev till åklagarmyndigheten. Han bifogar också Kerstin Lundells bok och skriver att det innehållet i hans mening gör att det finns anledning att inleda en förundersökning. Kerstin är på ett seminarium kort efter det här. Ett seminarium grävande journalistik när hon får ett sms. Som stod att någonting om anmälan om min bok och jag hade gått till och oroat mig för att jag skulle bli anmäld för förtal, typ i Storbritannien. Så jag förstod inte ens det här SMSet. Jag blev jätterädd och så ringde jag upp den här personen som har skickat sms Och då får hon det lite tydligare förklarat för sig. Så jag fattade inte först. Och sen när jag väl fattade det, men då var jag på grävseminarier med kollegor och vänner. Och då, jag gick nog runt som halvt då, tror jag. Det, det, det blev så fruktansvärt, det blev så omtumlanda. Vad säger då Lundin Oil om allt det här som kommer fram i dels mm. Kerstin Lundens bok och dels Phil Clarks arbete och ja, åtalet är i stort egentligen? Vi mm, har haft kontakt med Ian Lundins försvarare som tyvärr inte kunnat medverka i avsnittet av olika anledningar och hänvisar istället till Lundin Energy. Vi har även haft kontakt med dem de senaste veckorna men tyvärr lite samma där de inte kunnat få till ett intervjutillfälle. Istället ska vi lyssna på vad Ian Lundins försvarare Torgny Vetterberg sa i Studio 1 när det åtalet släpptes. Vad är deras kommentar till det här åtalet som har väckt? Ja, som du säger så bestrider han ju ansvar. Och han är besviken över att polis och åklagare inte kan ta till sig fakta i utredningen. För att, eh, mot bakgrund av den fakta och den bevisning som finns i förundersökningen så är åtalsbeslutet eh, väckande felaktigt, ska jag säga. Det kan aldrig nå fällande domar. Åtalet brister rakt igenom på alla punkter. Lundin Oils inställning det är att åtalet ger en felaktig beskrivning av deras verksamhet, deras närvaro i området är stort. Att de istället har bidragit positivt till lokalområdet och de tycker även att bevisningen är tunn. Men han erkänner att de har haft avtal med den sudanesiska regeringen. Om man bedriver oljeprospektering i ett land så är det väldigt viktigt att, man då, att det bygger på avtal eh, och att det inte sker illegalt. Och, eh, man har haft ett internationellt godkänt avtal med den sudanesiska staten. Och det är ju alltså helt avgörande. Och det ska också påpekas då att under hela den tiden som bolaget var verksam i södra Sudan så gav det internationella samfundet, som till exempel FN och EU, sitt stöd för internationellt företagande i området. Den säkerhet som har under hela tiden har funnits, det har varit ett passivt skydd. Och det ursprungliga avtalet säger ingenting om någon säkerhet eller någonting. Men det har varit fråga om ett passivt skydd. Inte alls så som åklagaren beskriver. De ser inte konflikten i området som kopplade till oljan, kopplade till deras arbete. Eller att regeringen eller Lundin då skulle ha utövat våld mot lokalbefolkningen. De ser en annan typ av konflikter. Ja, den beskrivningen av våld som åklagaren gör den gör gällande Den är fel- och den saknar ett stöd i utredningen. Vad som däremot eh, under perioder förekommit det är så kallad tribal conflict. och Den kom ju tyvärr att kulminera långt senare efter Södra Sudans självständighet- men de här konflikterna hade inget med att göra och det hade inget med bolagets verksamhet att göra. utan Den, bolag, den verksamhet som bolaget bedrev den är aldrig byggt på någon våldsanvändning mot, mot civilbefolkningen. Och man har heller aldrig uppfattat att det var på det sättet. Som vi varit inne på tidigare så är det ju. Inte riktigt den första gången som någon blev åtalad för folkrättsbrott i Sverige. Men tidigare då har det ju varit åtal mot personer som haft roller inom exempelvis militär eller på andra sätt varit liksom personligen vad ska man säga, involverade i exempelvis avrättningar i Syrien. Det har däremot aldrig växt något åtal i Sverige gällande folkrättsbrott mot företagsföreträdare tidigare. Och det finns väldigt få exempel på det här i något land. Miriam som vid Uppsala universitet som vi hörde tidigare, hon ser att det för ungefär 20 år sedan vid tiden för då den internationella brottmålsdomstolen startade sin verksamhet skedde en slags nytänning i flera länder kring att uppdatera lagstiftningen kring krigsbrott där då folkrättsbrott ingår. Sverige eh, har nu en lagstiftning som bygger i delar liksom, på Romstadgan som förebild eh, och Fler och fler stater började liksom uppdatera sina nationella regelverk för att ja, ganska stort eget intresse slippa skicka sina egna militärer till HAG till exempel och också för att det är en skyldighet att kunna utreda krigsbrott. För att är ju bara liksom ett väldigt begränsat forum. De tar bara de största målen och det är meningen att, att staterna ska stå för resten. Så det har alltid varit meningen. Det är först nu de har börjat göra det. Däremot är det här åtalet om Lundin-Oils misstänkta med hjälp till folkrättsbrott helt enkelt unikt i svensk historia, just för att det är så tydligt kopplat till ett företagsverksamhet. Ja, men hur kommer företagen in i det här? Varför är det inte bara liksom soldater och, och generaler? Ja, men det är ju också för att på 90-talet så började man fokusera på företag som samhällsmedborgare. Va, va, det berodde på att liksom, man pratade om globaliseringen av handeln. Världsläget som det var då ledde till att liksom, ja, man såg de här multinationella företagen komma fram och vad de kunde åstadkomma som kanske var positivt och som var också skadligt. Den som är i min ålder, det vill säga kring 40, kommer ju förmodligen ihåg attackrörelsen och andra globaliseringskritiska rörelser som var väldigt aktiva i början av 00-talet. Det här ledde ju till en debatt kring mänskliga rättigheter kopplat till företags agerande och etik. Tanken att affärsverksamhet ska vara hållbar, det växte fram och det fick betydelse också för synen på företag och brott. En skadlig gärning kan inte vara strafffri bara för att den är knuten till ett företag, utan samma regler gäller för alla. Nu börjar det synsättet få genomslag menar Miriam Ingeson. Det här är det första fallet i Sverige, det är ett av de största som man har sett, men det förekommer utredningar. Och sådana, liksom, liknande initiativ i Tyskland, till exempel, som är väldigt långt fram. Tyskland är liksom föregångslandet när det gäller att använda den internationella straffrätten. Och vi har det franska fallet, nederländerna. Så det här det är liksom en låt oss säga: i vart fall, europeisk trend att, att företag. Och deras affärsverksamhet på något sätt utreds i samband med internationella brott. Tycker jag tycker också det är intressant om man jämför med de andra fallen som har varit i Sverige som rör krigsförbrytelser så är det oftast mot... Professor Mark Klamberg vid Stockholms universitet igen. Personer som tillhör en rebellgrupp eller en, en grupp som kanske har tillhört en stat men den statsmakten har blivit besegrad. Tänk på Rwanda. Där man då har personer som har tillhör gruppen, som var vid makten vid tillfället för folkmordet men nu är borta. Så om man ska rikta någon form av kritik mot de svenska rättegångarna så, så det har alltid varit marginaliserade och svaga grupper som har stått i skottgluggen för de svenska åtalen. Vi har ju en parallell, det är en pågående rättegång nu Stockholms tingsrätt mot den... Iransk medborgare som har deltagit och ha medverkat i avrättningar av tusentals personer 1988. Mark Lambert menar att det här målet, både gällande Rwanda och också då Sudan som avsnittet handlar om, är annorlunda eftersom det är riktat mot företag och personer som även idag sitter på maktpositioner. Och han är kopplat till den iranska regimen också en maktfull aktör så jag tycker de här två målen är intressanta där man liksom förflyttar lite fokus från marginaliserade och egentligen ganska maktlösa personer som förvisso har begått grova brott och kanske hade makt när de begick brotten men nu är maktlösa och nu har man förflyttat som jag ser det mot tilltalade som på något sätt är i olika maktpositioner så det, det är ganska intressant tycker jag Miriam Ingersson vill inte spekulera kring om det blir en friande eller en fällande dom i fallet med medhjälp till folkrättsbrott. Men bara att det faktiskt utred skickar en signal till företag. Jag menar att De också har ett ansvar. Däremot tror hon att det svenska brottmålet i Stockholms tingsrätt får begränsad betydelse för faktiskt drabbade människor i Sudan. I målet så är det bara en handfull målsägande. Eh, men i, i brottet så var det som sagt... Var tusentals döda och hundratusentals människor som, som drevs på flykt och fick liksom sitt samhälle förstört och som fortfarande bor i, i eh, flyktingläger. De bryr sig nog inte så mycket om, om det här enskilda fallet, om två direktörer eller vad man ska kalla dem, två liksom företags, företrädare för företag, om de fälls eller inte. Men de, det kan spela roll om det blir ett erkännande av det är brott som hela samhället utsätts för och dess lidande. Och om det kan leda till ekonomisk kompensation. Det är som att hela Uppsala kommun på något sätt liksom skulle tvingas ställa sig upp och, och fly för sina liv och aldrig kunna återvända. Det, det går ju inte att. Det kan ju ingen brottsmålsdom liksom reversera på något sätt. Men politiskt sett tror jag att det kan spela roll i längden och indirekt om europeiska stater eh, på något sätt eh, markerar att det här, var, det här är oacceptabelt. Och, och framförallt då genom liksom ekonomisk kompensation eh, i större skala. Och vad tror författaren bakom boken då, boken som satte igång allt, vad tänker hon kring det här? Ja, med tanke på de resurser som det svenska rättsväsendet har lagt ner så tror jag att de som har lagt ner de här resurserna, de tror att de ska bli fällda. Och med tanke på vilka det är som tror det, så tror jag som de tror. Om de tror det så tror jag det. För jag litar på att de har gjort ett bra jobb, helt enkelt. Vi kommer av all anledning att återkomma till det här åtalet. Det är nog långt ifrån slut även efter första tingsrättsomgången. Vi får se helt enkelt hur det, hur det tar form framöver. Vi är i alla fall tillbaka nästa onsdag med årets sista avsnitt och vi sammanfattar Krimåret här på Petre Krim. Däremot så kommer vi ta en liten paus under ledigheten vad gäller med fredagsuppdateringarna. De är vi tillbaka med den 7 januari. Du har lyssnat på Petri Krim om Lundin Oil och inbördeskriget i Sudan. Producent idag var Victor Papini och ljudtekniker Johan Hardqvist. Tipsa oss gärna på 073 461 2915. Det finns också på Signal. Och du når oss också på Insta där vi heter Petri Krimpodden. Du når oss också på petrikrim.sverigesradio.se Jag heter Victor Alden. Och jag heter Eva-Lisa Valin. En produktion av Tredje Statsmakten Media-